بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرق لي فقري ويسر لي أمري وحن نخلة من لسال يطرق قولي وقال فلع الملل إلا ما عدمتنا كنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Haiku untuk tahiyyah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya pada-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kekuatan kepada kita, kesihatan kepada kita dan yang lebih penting lagi keinginan dan keinginan yang Allah campurkan dalam hati kita membawa kita kita duduk sama-sama dalam majlis almu Majlis yang penuh dengan keberkatan Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Seperti <tuh> biasa, bila kita mulakan terskira kita Mela sama-sama kita bawa diri kita, ruh kita Kembali kepada pekasih dan pencipta kita Allah SWT Dengan sama-sama, insyaAllah kita bersikir kepada Allah <tuh> <تصفيق> فَسُبْحَانَ مَن لَّا يُؤْذِي قدر الْخَلْقَ قَدْرَهُ وَمَن هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوḥِدٌ مَلِكُنَا لَهُ عَرْشُ السَّمَاءِ مُهَيْمِنُ لِعِزَّتِهِ فَطُوبَى لِمَنْ لَا يُقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحِّدُ مَلِكُنَا عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنُ لِعَظَمَتِهِ تَعْنُو القلب قدره ومن هو فوق العيش فرد واحد مليك على عيش السماء مهيمن لعزاته تعنوا الهجوة السجوة حسب ربي جل الله ما في قلبي نور محمد صلى الله عزي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عزي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله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 كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا لا إله إلا الله قل الملك الحق المؤفر محمد سول الله اخر يقل وعد اللامين لا اله إلا الله والملك الحق المبين محمدا اخر يقل اللامين لا اله الا الله الملك الحق المبين محمدا فاذك الوعيد اللامن أشتوى في الله إن الله أكنس وابأشتوى في الله إن الله أكنس وابأشتوى في الله إن الله أكنس إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ InsyaAllah kita sambung <coughs> lagi Perbahasan <aa>, kita <coughs> Berkenaan dengan Perkara-perkara yang boleh aa, Meningkatkan kualiti amalan kita <coughs> Dan menambahkan aa, Pahala ganjaran aa, Untuk apa sebagai bekalan kita Untuk kita bawa Sampai kepada Allah SWT <coughs> Jadi pada hari ini insyaAllah Kita masuk dalam bab baru Iaitu berkenaan dengan Kita benyiah Ha, salah satu bak daripada bimbingan mu'min karya ha, khusiatul islam Imam Al-Razali rahimahullah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah <coughs> walaupun uh, tajuk berkenaan dengan niat ini tajuk yang biasa <coughs> tapi apa saya percaya saya melihat yang merenung ha, perbahasan yang diberikan oleh Imam Al-Razali sebenarnya banyak lagi ruang-ruang uh, ha, untuk kita menambahkan kualiti ha, amalan kita iaitu dengan cara yang teramat mudah, kadang-kadang kita ambil mudah tapi sebenarnya benda ini penting yang boleh meningkatkan beberapa kali ganda pahala amalan kita iaitu dengan apa? dengan memperbaiki, dengan meningkatkan kualiti niat kita dia ha, ha, nampak macam mudah tapi kadang-kadang this is the difference between ordinary and smart muslim Walaupun nampak bodoh Tapi orang yang bijak Orang Menteri yang bijak Dia sentiasa mencari ruang dan peluang Supaya apa? Supaya amalan yang sama dilakukan oleh orang lain Tetapi baginya ganjaran yang amat ber, amat besar. Itu ha, terbeza antara ha, orang biasa dan orang yang yang bijak Puan-puan ha. dan yang dirahmati Allah SWT ha, Imam Al-Ghazali dia memulakan perbahasan berkenaan dengan niat ini dengan membawa sepotong ayat al-Quran wasbir nafsaka ma'alladine yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha allah Dalam surah al-kahf ayat-ayat akan ini sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyuruh tuhannya pada waktu pagi dan petang. Tuan-tuan ha, dan puan-puan. Kalau tuan -tuan boleh berada di masjid ini. Lepas falak subuh berjemaah. Nak bangun bermujahadah. Ha, dapat datang falak subuh berjemaah. Ha, lepas nak ha, Sabarkan diri pula. Mujahadah pula. Duduk untuk majlis al-ilmu. Ha, kalau kita tengok. Kalau kita tak betul-betul kuat. Tuan-tuan dan puan-puan. Ha, Kadang-kadang kita tak boleh duduk dalam keadaan ya, yang macam ni. Ini Dalam kita duduk-duduk pun. Dia susuk kumpuk kita kan, susuk belakang kita ah, dia usik, kita tarik jengah kita susuk dengan dengar orang rumah panggil balik semua kan, ah, macam nak keluar aja pada kanak tu jadi kita kena mujahadah, sabar, tetapkan maksudnya, ah, nak cari, dalam ruang, dalam ruang yang masih kita ada ni, waktu lapang ni kita cari alamu ah, supaya apa, dapat meningkatkan dengan niat dapat meningkatkan kualiti amalan-amalan kita Ha, ini kena sabar ni. kadang-kadang ha, kita dah bila jadi biasa dah, ada kurang dah jadi sabiat, kadang-kadang hilanglah perasaan ha, nak, apa? enak apa bujur bahagia tu. Sebab apa, Alhamdulillah ada dah jadi satu sabiat kepada kita. Kalau ada ada mana madrasah ilmu kita akan tujuk. Alhamdulillah. Ha, tapi kalau bagi orang yang kadang-kadang nak mau nak menjinakkan diri, dia ya, dia kena kena betul sabar ni maksudnya. Ha, dia rasa pada boleh nak balik jelah. Tak ada rasa kepentingan apa-apa. Kalau ada impak pun sikit ya dia kata. Kan? Ha, Ha. lantaran mereka menginginkan kekerebaannya lantaran mereka menginginkan kerebaannya itu dengan syarat ha. datang, duduk dengan syarat ada niat niat untuk apa Dan masalah, iaitu nak mencari kerebaan Allah subhanahu wa ta'ala ha. kalau tak ada niat macam mana ha. ini masalah ha. Imam Fazali dia bincang ayat ini dalam konsep niat ha. kalau datang Ah ha, maksudnya dia jadi satu adat datang masjid orang lain pun datang tapi tanpa niat. Ha, macam mana? Ha. adakah itu dikira juga seperti mana ha, orang yang ber, yang berniat? Ha. Ha, ini yang penting kita kena kena ingatkan sebab tentang dalam pelajaran nanti kita kita tengok nanti ah ha, amalan anak adam itu dia bergantung kepada kepada niat. Ustaz, kalau main masjid ustaz, niat dia mesti baik, mesti Tuhan terimanya punya ustaz. Tak. Kita semayang tubuh Baiklah, cuba tak niat Tak pakai Apatah lagi Benda-benda yang Yang apa yang mubah ini, yang bergantung kepada Sebab niat, orangnya ni datang niat juga Ada yang niat datang masjid Dia datang masjid pukul 11 malam Lagi hebat, pukul 11 malam atas semayang Lepas tu bila orang cek, tengok CCTV Dia duduk panci tabung Tabung masjid, dia duduk main masjid juga depanti tabung masjid coach plan masulan jti ada metro ada stop kan ha dekat umur niat yang yang lain akhirnya dia bergantung kepada kepada niat kita in yurida isnah in wa jika keduanya dua yani suami isteri yang sedia bersetuju kan bergaduh ada pertelingkahan di namun kedua-duanya ini menginginkan kedamaian dia ha, dia di, uh, yurida yurida ni maksudnya dua oranglah kalau tepung selasangan tu yang payah tu ha, kalau kedua-duanya bila berlaku persetujuan ialah salah faham dan sebagainya tapi kedua-duanya ha, berdoa kepada Allah ada keinginan kepada Allah untuk apa? untuk berbaik, berdamai dan sebagainya, dan secaya Allah akan memberi tawsi kepada kepada kedua-duanya, nampak? Ha, ini digunakan juga dalam konsep Al-Quran ini dia menggunakan perkataan yurid, yurid ni maksudnya satu ke, keinginan, satu keinginan daripada perkataan yurid inilah datangnya perkataan murid ha, murid itu maksudnya seseorang yang berkeinginan tapi kalau murid kalau murid tapi tak berkeinginan itu bukan murid ha, kan sebab murid ini dia berdekatkan aradah dan sifat Allah juga iradah maksudnya ber, berkeinginan ha, berkeinginan tapi ramai murid-murid sekarang dia tak berkeinginan dia pergi sekolah sebab mak ayah tu suruh ha, nah, itu situ dia, dia lari sikit dia punya makna dia jadi dalam konteks ini tuan-tuan kalau kita ada keinginan maka insya-Allah Allah Taala akan akan tolong kita. Keinginan ni penting tuan-tuan dan abang Kalau kita tengok ah ha? saya, saya selalu sebut suka sebut iaitu bila mana bila mana kita marah di sana. Bila mana kita marah nabi suruh buat apa? Nabi suruh ambil wuduk. Ha, bila marah nabi suruh ambil wuduk. yang lain ada lagi ah ya? jadi yang lain ada change position ubah posisi kalau berdiri, duduk kalau duduk marah juga bari kalau baring juga tak tahu nak kata apa kan marah juga bari kan ha. jadi kalau kita tengok orang oh, bila orang sana sebab apa marah uh, pia mit Oh sebab marah itu daripada syaitan syaitan daripada arfi pia mit rudu rudu itu uh, air dia sejuk dia cifat valid and logical explanation tapi kalau kita tengok dari konsep yang lebih mendalam lagi Rasulullah bila dia suruh buat oh, macam kan? tu dia suruh buat macam we'll position. sebenarnya apa? Sebenarnya bila kita kata yes I'm ready to change my position mean, what does it mean? it means that we have willingness to let our anger our anger go away already maksudnya Ha? Malah kita dah Dah ber berlalu dah Walaupun kita pergi nak ambil ha? Bukan berapa yang tak jalan Tak apa? Sebab apa ha? Marah kita itu hilang Dalam waktu perjalanan Nak pergi ambil air tadi Sebab apa Sebab kita dah ada willingness Keinginan kita Untuk nak menghilangkan Perasaan marah kita ha? Itu pentingnya ke Keinginan Keinginan tersebut ha? Tapi kalau kita tak nak Hilangkan perasaan marah Kan ha? Kita tak nak फिर ya, kita kata P fi niat ni itu apa aku pilih waktu tadi hanya dengan pi mana Aku mai balik aha sebab apa tak ada keinginan tersebut ha jadi itu penting nah ha. ha, ini hadis yang selalu disebutlah kalau bab-bab dalam kitab-kitab tertentu -kitab ini dia letakkan di peringkat awal hadis yang paling utama iaitu hadisnya innamal a'malu binniat niat kita gafen hanyasanya amalan-amalan itu dengan niat dan untuk setiap manusia apa yang ini diniatkannya ha? bagi kita amalan kita bergantung kepada kepada niat. Ustaz kalau tak niat apa? Tak niat macam mana? Ha? Sebab ha? sebab setiap amalan-amalan itu dengan niat. Dan untuk setiap manusia apa yang diniatkannya. Jadi niat ini bukanlah kata kita kena sebut macam apa Uswadi, di semua itu, tak Maksudnya, ada lintasan kita Kita nak buat sesuatu, ada lintasan Dan kerana apa? Kerana? Kerana apa? Itu yang lebih penting lagi Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya <coughs> Maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa berhijrah Kerana dunia <coughs> Dan bagaimana siapa berhijrah kerana dunia yang disebab-sebab keduniaan yang ingin memperolehnya ataupun kerana seorang perempuan yang dia berhajat untuk mengikakinya, maka hijrahnya itu menurut apa yang dia berhijrah ke kerananya. Jadi tuan-tuan, tengok, nampak. Dalam konteks ini, penghijrahan bersama Rasulullah. <tuh> Tapi apa bezanya? Tidak ada orang hijrah kerana Allah dan khusus, ada orang hijrah kerana dunia, dan ada orang hijrah kerana nak berkahwin hmm. kalau dia, dia dapat apa? kalau dia berhijrah kerana berkahwin, dia dapat apa? kalau perempuan itu masih ada dia dapat kahwin lah apa kata, tiba-tiba bila dia kampan, kahwin itu, perempuan itu berubah hati, saya nak kahwin dengan dia, dia dapat apa? dia tak dapat apa lah sebab niat dia nak Nak kahwin ha, Walaupun penghijrahan itu Bersama dengan Rasulullah SAW Tak mestinya sesuatu amalan itu Jadi kita buat ha, Ditira sebagai amalan. sa'ad Sebab apa? Kecuali kalau kita Meletakkan niat yang yang betul ha, Sebab itu kita kena jagal Syaitan ni. Dia ni macam, kalau kita kata macam lawyer kan. Macam lawyer ni. Dia akan cari. Look and pose. Haa. Nak kata. Untuk apa? Untuk nak destroy kita punya. ah, ha, Faham. Pahala, pahala amalan kita. Kalau tak boleh destroy. Reduce the reward. Maksudnya. Haa. Kurangkan kan. Ganjaran. Haa. Itu. <coughs> syaitan. Haa. Sebab dia punya fikiran dia ke situ je. Iaitu. hasad dan dengki kepada manusia. Ha, fokus dia. Ha. <coughs> Saudara-saudari puan yang dirahmati Allah sekalian. Ha, ah ini satu lagi hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bazzari nak tunjukkan tentang peranan dan pentingnya niat itu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada beberapa orang yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada. Hadis ini berlaku di dah Uruqiyah ni dah ketika Rasulullah berpergian berpergian dalam perang Tabuk dengan para sahabat kalau oh, sampai satu tempat Rasulullah sebut kamu tahu tak sesungguhnya di Madinah ni ada orang-orang ni beberapa orang yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada oh depa duduk kat kota Madinah tapi Rasulullah kata mereka bersama kita setiap kali kita menyeberangi lembah Setiap kali kita menginjaki tempat-tempat yang menyakitkan hati orang kafir Kita buka peluasan kawasan Dan setiap kali kita membelanjakan sesuatu nafkah Atau kita tertimpa kesukaran Melainkan mereka turut merasakan Apa yang kita rasakan Meskipun mereka itu sedang berada di kota Madinah Jadi para sahabat harianan Macam mana boleh berlaku yang sebegini Mendengar itu Sahabat bertanya Bagaimana boleh berlaku demikian ya Rasulullah? Bukankah mereka tiada bersama kita? Maka baginda bersabda, "Haga hukum al-uzur kerana mereka itu terhalang oleh seuzuran. Tapi tahulah Ruh, hati dan jiwa mereka bersama bersama kita. Tapi mereka tak boleh datang bersama kita sebab apa? Sebab mereka dihalang oleh uzur-uzur yang syar'i." syara'in jadi jadi apa maksudnya ada sesuatu yang menghalang mereka dari turut serta kalau tidak mereka mesti turut serta dalam perang kagut itu maka mereka mendapat pahala yang sepenuhnya seperti pejuang-pejuang lain kerana niat mereka yang baik dah ha? jadi kalau saya nak ambil mana hadis ni tonton -tonton. kita ni kalau boleh tiap-tiap tahu kita nak dihaji tapi kat Malaysia ni ah ha, kalau orang biasa orang yang beli banyak tu tak kisahlah pakej yang khas. Percuma tu terjaga ada. Kan tapi kalau yang kata pakej yang 11,000 yang ya, bawah ni, ha, yang biasa pakej muat sado ni susah nak dapat. Nak tunggu kotak. Saya tunggu kotak. Tapi mai tak naik nama Allah. Tak naik nama Allah. Tapi orang tu dan kalau hati kita, jiwa kita bersama orang yang pergi haji, kesusahan bila mereka berlancar jambrah, ya kita pun terasa macam jambrah. Ha? Kalau mereka susah di Arafah, ha? di Minah, bermalam di Minah, kita pun merasa sama-sama. Ha? Kalau mengambil semangat haji ni, maka kita akan mendapat pahala sepenuhnya seperti mana mereka yang berada di sana. Ha. Okay. Kalau kita ambil semangat ha? ni, ha. Tapi macam mana Ustaz? Macam mana? Ayang itu kita dengan Allah Taala sebab ini persoalan so ha, hati kita, persoalan so, hati kita. Tapi kalau kita kita aku sebenarnya tak sedia lagi kalau nama naik kopi, ha, secara ha, saya dah tak macam ni. Tapi dia ni memang Allah duduk tunggu-tunggu sangat dah. Tapi tak naik jua. Tunggu tak naik dah. Sampai bayanganlah saya tak tahu dia dapat haji. Saya tak tahu dia dapat haji. Dah dia selamat pula daripada kena dam. Sebab <tuk> dia ada lalu Dia duduk dari sini Ha Nampak lagi Sebab dia bercakap Sebab hati keinginan dia berada di sana Ha Ini kalau kalau kita tak tahu Kita tak, tak ada apa Tak dapat apa, -apa. Sekarang-kadang kalau kita tengok Liputan lagi kan TV, radio ni Kadang-kadang Korang Jadi bila kita sebab Soalnya -kala lah kalau orang yang betul-betul sebut keinginan kalau ada dia memang berada di sana Laporan tu Penerbangan tu kalau ha, sampai sana jemaah haji di Madinah sana berkorang kalau so, kita memang ikut sama-sama di sana. Jadi kalau keinginan kita ada pada waktu itu, maka kalau kita mengambil semangat ini maksudnya kita mendapat pahala sepenuhnya seperti mana orang yang buat buat haji. Ha, tapi itulah persoalan haji ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesungguhan kita, sejauh mana kesungguhan kita, Allah Taala yang Maha Maha mengetahui. Ha, tapi tentu tentu hakikatnya kita memang tak ada haji. Ha, itu kita kena faham dan pada waktu yang sama banyak hadis-hadis yang lain yang disebut hadis suha'i ni bukan hadis suha'i, hadis suha'i, hadis suha'i, Ini mauduk ni hadis suha'i suha suha suha yang menyebut amalan-amalan ha, tertentu yang pahalanya seperti mengerjakan haji dan tak terhenti dengan dekat kat situ malah dia kata haji yang sempurna. Nah, ha, kalau kita pergi haji, belum mungkin ada dia kena cacat celalah. Lah. Dan kadang-kadang bertuh dengan apa Arab bahasa nak marah juga. Ha, ada di tempat ketika itu Tapi, uh, berniaga, ha, kadang -kadang ada, oh, kedai, kan, dia ha, membeli peniaga, kadang-kadang ada apa gaduh dengan tokek kedai jadi ada defect juga. Tapi tuan-tuan sekalian, -tuan, Allah sebut, barang siapa yang datang ke masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu Maka baginya pahala Seperti mengerjakan ha? haji Tak berhenti dengan itu ha? Malah hajinya sepul Sempurna ha. Tak pergi haji Tapi datang ke masjid Dengan niat daripada rumah tu ha? Nak ha? duduk dalam majlis ilmu Atau mengajarkannya ha, Kalau sekarang kita semua tak boleh mengajar sebab dia menggunakan kataan Atau. Bukan JAN. Er, JAN dia maksudnya dia kena gabung lah. Tapi dia menggunakan kataan Atau. Maka salah satulah datang dengan niat. Nak menentu ilmu. Atau mengajarkan lah. Tapi mengajar pun. Mengajar ni pun sangat objektif lah. Kalau kita balik. Jadi buat balik ilmu ni. Syekh kongsi dengan anak-anak. Dengan isteri. Dia mengajar lah tu. Kan? Baliru'ani. Walau ayah. Sampaikan daripada aku. Walaupun satu. Satu ayat. Mengajarlah tu. Kan? Eh? Jadi... Nabi kata apa? Baginya apa hal? Seperti mengerjakan haji. Dan hajinya se sempurna. Ha. Kalau kuliah subuh. Kuliah maghrib, ha, Kuliah apa lagi? Kuliah zuha. Seorang buah kali. Seminggu Kita pergi haji. Dan haji kita sempurna. Lepas ni. Dah tak payah pergi ha. haji dah. Ya Allah kesitu pula. <tuh> ha itu habis dehadir, dah hadis dah. Eh, itu satu hadis. Adalah hadis yang lain ya. Eh. Bila hadis yang lain berkaitan berkenaan dengan haji ni, bila kita tak ada GPS di sana, kita cari pala-pala yang sama lagi nak ibadah haji, iaitu Rasulullah menyebut barang siapa yang datang ke masjid solat jemaah subuh, ha, kita kat jemaah subuh ni, maka dia duduk di atikah Contohnya atikah. Duduk bukan tingkap, kalau ada Masjid Al-Muadz, Masjid Al-Muadz mudah. hingga terbit matahari, hingga terbit matahari, lalu dia bangun, solat doa rokaat, solat apa? Solat istishroh, solat terbit mata matahari, maka baginya pahala seperti mengerjakan haji dan hajinya sempurna. Doa lagi, kan? ha, lagi tunggu lagi, serta sarapan lagi, kan? Eh, Sebatu majelis doa rokaat salat so, istishraq dapat pahala mengerjakan haji dan haji tu ser, sempurna. Ha, banyak tak tahu ha, tak tahu ini ha, kan banyak pahala dan nabi kata apa? Al-hajjul mabrur la jazaa' illa al-jannah. <tang>, haji yang sempurna, haji yang diterima tiada balasan kecuali syurga. Ha. Ha, ini kan ah azan kan tentang fadl ha, fadila' amalan ni. Baik. Sesiapa yang mengahwini wanita dengan hantaran yang tertentu, dia letak 5000. Tapi dia tak sebut dalam mas kahwinlah. Kalau dia sebut dalam mas kahwin tak bolehlah. Dia kata hantaran kena berhantaran 5000. Tapi bila akad nikah sebut RM80. Selangor bapa tu nama kan bapa Hassan Nashir. Kan? Dia tu lah eh hantaran. Dia tak sebut Ini hantaran je. Dia kata 10000 tapi dalam hati dia mana nak cari? So, seribu, kan, Nanti aku kahwin Nanti aku bincang balik kan? Dalam hati dengan niat Tak nak bayar Sedangkan dia berniat dalam hatinya Tidak mahu menunaikannya Maka dia adalah dianggap Berzina Sesiapa so, yang berhutang Sesuatu barang Sedangkan dia berniat dalam hatinya Untuk tidak melunankannya Bagi cari pelbagai alasan Tapi jauh dalam hati Tak nak bayar Maka dia dianggap mencuri. Ah, macam kepada talai utang, nganti dia mati bekas tak kadat tu, tapi dia dia dianggap sebagai men mencuri. Ha ini ba, bahaya ayat orang tuan nak ya. Baik, kita tengok sikit tentang hubungan amalan dan niat. Ketahuilah amalan itu terbahagi kepada tiga. Amalan maksiat, amalan sa'at dan amal mubah. Haa, tiga jenis kategori amalan yang kita buat ni sama ada amalan itu amalan maksiat, amalan taat dan amalan mubah. mubah ni haruslah dia tak jadi dia tak jadi taat dia tak jadi maksiat. Bergantung kepada niat kita, ha, konsep kita lah, melakukan dia. Amalan maksiat, maksiat itu tidak berubah dari hakikatnya sebagai maksiat kepada taat dengan disertakan oleh niat, oh, ni kadang-kadang orang dia senang, dia ambil mudah dan dia ada biasa buat maksyat tapi dia kata, apa-apa al Allah, jadi dia niatlah, karena Allah itu yang jadi macam konsert amal konsert amal, panggil siapa? panggil rehana hasil sumbangan akan diberikan kepada rumah-rumah anak yatim dan mahat takdir, haa oh, kan konser konsert amal tapi panggil Rihanna. Tak apa lagi, Maryam Karim Maryam Karim Bukan Maryam Karim Mariah Carey. Oh, kata saya nama dia Maryam Karim Bila dia popular, dia tukar nama. Jadi itu gila-gila Jadi jemput itu dah asalnya bagi sumbangan duit itu kepada pusat-pusat kebajikan. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian? Ha, di sebuah surau ni, dilaporkan ha, lepas kuala ni ma'al baca yasin, ada jamuan nasi lemak, ayam ha, tetap semua bakal belasak tiba-tiba dapat tahu hasil sumbangan seorang pelas so, dapat lebih sikit, tanda isu kurang, bagi sumbangan kepada masjid <t SAE> Oh ha, ni salah ha, nampak sangat orang ni yang kurang kurang, apa kita kata kurang je Cerdik. Dia fikir ha, Bila amal maksyiat Tukar niat saja Jadi hakikat amalan tersebut Dah jadi ha, tak Tak boleh Macam mana pun tak boleh ha, kan Tak boleh <coughs> Isang Mencari orang lain Untuk mengambil hati rakannya Oh saya niat saya baik Nak jaga hati kawan Tapi kita buat tu Tak boleh Tak boleh katanya Ha, memberi makan kemiskin dengan harta orang lain ha duk bagi gaji pemurahnya tapi dia ambil di u lain tak boleh juga ha dan membina masjid atau madrasah dengan harta yang haram ha, membina masjid atau madrasah dengan harta yang haram ha, tengok-tengok cicak-cicak tumbangan daripada mana ha sebab dia nak lari daripada teks bahagian tin teks sin tax cukai rokok. Do, ha dia apa ada satu technical term dalam ekonomi dia panggil sin tax. Cukai rokok iaitu duit hasil perlabatan daripada arak, judi, aa, Tobeko ha, Ini dia masuk dalam sin tax cukai okay, rokok. Buat bagi sumbangan, buat surau dan Masih Tak boleh. Ha tapi kalau dah buat dah macam mana ustaz? Dia kena kira berapa jumlah sumbangan dia maka dia kena tipu. Dipulangkan balik. Apa yang nak untung masjid itu, ha, kan? Ha, dipulangkan balik. <tuh> Perbuatan ini dapat dianggap bodoh dan tidak tidak wajar. Jadi kita kena ingat, contohnya Muslim, benda yang haram, ni maksiat ni, contohnya dia jadi harus dengan dua kalol. Bukan main tukar niat, lah. ha, mai niat Benda haram jadi harus. Jadi enak dengan dua perkara je. Dua keadaan saja. Yang iaitu yang pertama darurat. darurat. Ha, pada ketika darurat, dia darurat, sah darurat, maka pada ketika itu yang haram tadi berubah menjadi hak harus. Ah ha, keadaan yang pertama, darurat. Ha, yang kedua, bila mana kita tak ada pilihan, kita hanya ada dua pilihan, dua-dua haram. Dua-dua ha Haram Tak ada pilihan Ketiga Kedua-dua so, Haram Haram ni kalau dalam bahasa Inggeris Dia panggil Ham Tambah I Jadi haram uh, Ham e H-A-R-N -e Ham Suasan Melayu ham. En, Haram lah <coughs> Ham Haram Haa Dua-dua pilihan Maka pada ketiga itu Pilihlah Ham yang kecil Untuk menjaga Daripada Ham yang besar, ha, <coughs> tak pilihan. Pada waktu itu dosa nak buat haram tak dosa, jadi harus sebab apa? Kalau kita tak buat haram yang kecil, akan berlaku haram yang besar Jadi ha, kita <coughs> nak sebut kat zaman kalau ramai tempat ni, saya sebut zaman Sarajaya, kalau okay. tadi si kebum, bila pilihan raya, kalau dia di F P Dua-dua ham Dua-dua <laughs> ham Cina Kan eh, Orang lain Tak keluar muni Kawasan ni pun ada Yang tak keluar muni Sebab Dua-dua ham Kan eh, Cina belakang Tapi bila kita tak keluar muni Tiba-tiba naik ham yang sah Tuhan tanya Siapa Bertanggungjawab Dengan sebab itu Naik ham yang sah Ham kecil jatuh ha, Nak jawab apa Kunci ni ke untuk itu tu sebab nanti ada dua, nanti muka sama, nanti ada yang besar, ada yang kecil. Saya tak kata tak boleh perah, saya pandai pandai tu. <laughs> Tapi nak begitu, nak begitu maksudnya bila kita tidak ada pilihan, dia ada kemoderatan dua kemoderatan, kita kena pilih satu, maka pilihlah yang ringan dengan sebab untuk menjaga daripada kemoderatan yang yang besar. Nah, atas sebab inilah landasan inilah dibenarkan dibenarkan apa? Dibenarkan ah ha? pendermaan organ. Pendermaan organ ham. Dia nak bagi buah pinggang dia tak ham ke? Ha? Ham. Tapi nak jaga orang yang tak ada buah pinggang langsung. Dia tak ada buah pinggang langsung, ham juga. Ham tak kita bagi satu buah pinggang ham. Ham kecil dia ham tak Disebabkan nak jaga kemudaratan yang besar Maka diharuskan kemudaratan yang, yang kecil ha, Itu dia punah Pak Aizah mana? Dia punya apa? Pak ha, ada. Begitu juga kita dalam bahasa Melayu kita ni Kita panggil apa? Bohong sunat Mana ada bohong sunat? Dalam sunat tak ada bohong sunat Al-boh Apa? Dia panggil Al-sizbu sunatul Tak ada hak mana ada Nampak ada Nampak ada syariah Nampak tahu Dekat ilmu tayar ni tak ada Yang ada Yang ada Dalam scenario yang kedua tadi ha, dua hak bohong bohong original hukum haram bila haram dia ada dua saja yang mengharuskannya pertama berurat bila berurat hukum bohong apa? hukum bohong harus malah dia jadi wajib dia jadi wajib bukan sunat dia dia jadi wajib macam dalam perang orang tangkap kita mana kawan kamu? jangan jadi lurus ya. kawan saya duduk belakang bukit mereka tengah berkumpul sekarang dan tak roket mati hari nah, Pada waktu itu Bohong garurat wajib berbohong Wajib berbohong Tapi dalam keadaan yang lain Tak boleh, kecuali iaitu dua hal tadi Jadi contoh apa Suami isteri, suami dia yang zalim Kejar dia Suami yang zalim, kejar dia Dia lau suruh Tanah Belakang, datanglah belakang rumah kita yang kita tahu lah. Dia menyorok belakang rumah kita Bila suami datang, mana isteri aku Sekarang kita ada dua pilihan saja ada dua pilihan kalau kita cakap betul dia akan melakukan kemulakan yang besar kepada isteri kalau cakap tak betul kita bohong dua-dua haram dua-dua haram kita timbang tengok yang mana ringan yang mana berat jadi pada waktu itu kalau kita tak nak pilihan lain maka dia haruskan melakukan haram yang yang kecil iaitu kita kata apa kita berbohong lah iaitu saya tak tahu tak tahu jangan panjang sesuatu lah saya tak tahu. Kali tak percaya. Amik kunci. Pijiklah rumah saya. Sudahlah. Saya lebih lebih. Kan. Saya tak tahu. Dan saya tak nak ambil kesan. Bacan. Keluarga awak. Sudah. Ya. Tapi kita berbohon. Sebab kita tahu. Eh. Tapi. Harb yang kecil. Ha. Atas datang. Zuaqa'idah inilah. Benda yang haram. Akhirnya jadi. Boleh jadi hal. Harus. Ha. Don't abuse. Ha. Jangan salah. Salah kena. Karena kita ni sedikit-sedikit darurat. Sedikit doh, darurat. Kan. Mai daripada mana ni? Mai daripada Syahr Alam. Kawin orang mana? Kawin dengan orang Damansara Jaya. Ustaz boleh ke ustaz saya nak jamak solat? Sebab so, apa nak jamak solat? Sebab mekap ustaz. Darurat ustaz. Darurat. Tak jer ke but darurat. Budak kan yo. Siala dia kata tadi ustaz kena kenakan mekap lain. Kan? Jadi saya nak jamak boleh? Tak boleh. Itu bukan darurat. Hah, kecuali dia musyatt jumlah yang tertentu memang dorak tertentu dorak ni, mekat ni kita tak boleh lah nak kata baru, baruan, so yang, nah baik. Jangan tu anda kumpulan yang kirap Allah -kira -kira sian. -kira. Malah menyatakan yang baik bagi perkara yang maksiat itu pula adalah dianggap satu lagi kejahatan. Oh ha, ni, bukan kita buat maksiat, buat maksiat ni dosa dah Tapi bila niat supaya dia jadi taat. Kita buat satu lagi dosa Jadi kat wujud kat situ Dua dosa Buat maksiat satu Niat pula dia jadi baik Jadi dua dosa Jika melakukannya Dia dianggap sebagai Penentang syariat Maksudnya dia cuba ubah Yang haram supaya jadi halal Ataupun jadi harus Tetapi jika dia jahil Tentang hukumnya Ustaz kalau dia jahil macam mana Ustaz Lepas tak, tak, kata Imam Al-Ghazali, dia dikira sebagai asi, yang berdosa buat maksiat sebab kejahilannya kerana menuntut ilmu adalah wajib. Oh, kita pukul. Dia jahil tak? Dia jahil tak? Ha? Dia jahil, dia cari ilmu tak? Ha? Ataupun dia tak pernah cari ilmu. Kalau dia tak pernah cari ilmu, maka hukumnya dia berdosa ha? sebab apa menuntut ilmu adalah wajib. Ha, ini dia punya. Nah, akan ada ataupun hukum dia <tuh> adapun amal kebajikan itu kata Imam Ghazali adalah perkara yang telah ditentukan oleh syariat sebagai kebajikan bagaimana pula perbuatan jahat seseorang itu boleh dipindah menjadi kebajikan alangkah mustahilnya ha Imam Al Ali kata alangkah mustahilnya orang yang boleh berfikiran dia demikian ha, ha, buat satu apa maksiat niat baik dia berubah jadi baik sebab itu kalau dalam case dia suka sebut dalam case Robin Hood ah ha, Robin Hood ha, niat dia baik niat dia baik perbuatan tak? salah benar ha, boleh tak tak Matlamat tidak menghalalkan cara ha, tu dia punya kaidah dia. Nah, pun dia pun ha darurat tu ustaz, dia darurat ke ustaz? Ha mintaklah kepada Allah dapat bertemu dengan Robin pun verify. Dia ni darurat ke bukan? Ha, saya rasa kalau ikut dia punya paktafie itu dia bukan toruh, darurat Tapi dalam Islam kita tak boleh. Kecuali cakap dia sebab itu Sahlun rahimahullahu taala berkata seorang ahli sufi terkenal uh, ulama yang diakui oleh Imam Al-Ghazali seorang yang hebat dia berkata apa tiada suatu maksiat yang lebih berat dalam pandangan Allah daripada kejahilan. Oh, kita ingat kan kita ingat berzina mencuri itu maksiat yang paling besar dah. Tapi kata Syahdun, tiada satu maksyiat yang lebih berat dalam pandangan Allah daripada kejahilan. Ya Allah, sebab jahil lah kita buat semua maksyiat-maksyiat tu. Kemuncak ha, kejahilan itu, ha, maksyiat itu adalah kejah kejahilan. Orang tanya lagi, ada yang bertanya, wahai Abu Muhammad. Tahukah anda sesuatu yang lebih berat daripada kejahilan? Ada lagi tak? Kamu kata kemuncak maksiat paling berat maksiat, iaitu jahil Ada lagi yang lebih besar tak? Dia jawab tak? Ya, ada Ya, iaitu jahil Bahawa dirinya itu jahil Haa, ah, ni Lagilah Jahil satu hal Tapi bila dia jahil bahawa dirinya itu jahil itu lagi besar-besar maksat kita panggil apa jahil morokkab ha, ni jahil morokkab bukan jahil fondalkap itu lain kan ni morokkab ni dia ber berganda dia panggil double jahil dekat-dekat dengan double prosperity burger ha, itu lain itu McDonald ha, dia kadang-kadang nak tarapan kan <coughs> jadi daripada jahil dia jahil tapi dia tak tahu dia dia jahil bahaya orang macam ni kalau orang jahil dia tahu jahil tak apa saya budak baru belajar kalau salah tolong tunjukkan ok very ini jadi ini tapi dia jahil dia tak tahu kata dia jahil malah lebih seruk orang jahil aku seorang pandai ha, itu lebih seruk <coughs> tepat sekali kata Imam Bazar sebab apa Jahil murakab ini Menyebabkan tertutup hatinya Untuk mencari ilmu Sebab dia dah rasa dia pandai ha, Pada ketika itu tidak ada keinginan lagi Untuk mencari ilmu Kalau sudah tahu segalanya Mana boleh mahu belajar lagi Sebaliknya Puncak ketaatan yang paling utama Dalam pandangan Allah Apa dia? Puncak ketaatan yang paling utama Utama dalam pandangan Allah Iaitu berain, berilmu berilmu pengetahuan kalau kita berusaha mencari ilmu kita menuju kepada puncak ketaatan eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pokok ilmu pengetahuan ialah mengetahui dirinya ber, berilmu. Ini penting juga. Kadang-kadang orang berilmu tapi dia tak tahu pula dia tu berilmu ataupun dia salah faham. Dia salah faham atas nama apa? Atas nama tawwab, tawab. Tawa tu orang lah, orang Melayu Tawa tu orang Melayu ni merendah kadang-kadang tak kena tem, tem, tempat Tawa tu ni eh, tentang masyarakat Daripada perkataan wa doa Wa doa ni maksudnya letak Letak Kalau datang atas simbangan Dia panggil wajan bahasa Arab Tafaaala Jadi tawa doa maksudnya saling meletak saling meletak. Kalau tawar-bawa, bawa pukul, tawar saling pukul. Aku pukul hang, hang pukul aku. Masalah. Dia sebut tawar, go, saling letak. Hang letak tempat hang, aku letak tempat aku. Sebab itu bila hutan ha, zaman ketika ha, Islam itu bila dia datang belajar, ah, ha, imam-imam di atas, student duduk bawah. Tawar go itu tawaduk tu guru tawa tempat tu guru murid tempat murid bukan takabur takabur ni apa takabur ni orang kecil dia angkat besar ha itu takabur tapi kalau dia besar dia bukan takabur macam Allah Allah bukan takabur sebab dia memang besar tapi kalau orang tu kecil dia dok angkat dia teka, tu takabur Aku ha, tu baru tak tahu jangan salah faham. Sebab tu kadang -kadang kita kadang-kadang kita anak silap, silap bagi orang lain lah, bagi orang lain dia kata net orang jahil. Bila net orang jahil kita duk pok pet pok pet tak pasal-pasal tak dak. Salah apa? Kita kita nak orang lain, saya pun net sebab dia tolak. Hmm. Ah, saya tak perlu pakat salahkan antara satu sama sama lain. Kita maaf, biar saya tak salah tak main-main salah orang, orang lain. Betulnya. Jadi ada pokok yang dirahmati Allah, Allah sedia. Dan pokok aino pengetahuan ialah mengetahui dirinya berainu. Sebagaimana pokok kejahilan itu pula ialah tidak mengetahui bahawa dirinya saja jahil. Ha, ini pokok kejahilan kejahilan bahaya. Harus diketahui ada kalanya niat itu. ...surut campur tangan dalam maksiat yang dilakukan itu. Maka apabila sesuatu maksiat diadunkan dengan niat-niat yang jahat... ...pastilah ketika itu juga dosa-dosanya akan berlipat ganda... ...dan balasan siksa akan menjadi lebih besar pula. Keputusan juga dengan amal fa'ad... ...amal maksyiat pun begitulah. Kalau kita tambah lipat gandakan niat... ...maka bertambah lipat gandakan ganjaran. Sama ada gan ganjaran yang baik... Atau pengganjaran dan makduh dosa. Allah kita akan tengok. Dan siri yang akan datang. Berkenaan kesannya dalam aman. Ta'atulah. Hmm. Saya rasa cekuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah SWT. Dan yang baik itu dari kelemahan dari saya sendiri. Saya sedai dengan Wabendai Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Thank you.